Vandag is een heerlijke reenerige dag Hoor jylle maats, die reen val En die gras kry water En die lande, die familie's, die koren, die lucerne En die volkies is saam met ons Allemaal so dankbaar en blij Want as dit nie gebeur nie Kan ons nie kom skry nie So, dankie jasjoo Voor die heerlijke reens en die volkies wat so vrolik is, en ons wil kom sing. Volkies chirp, en ons wil sing, Achie Ashwa sal hy vir ons ee story breng. Maaikies, ek hoop dat allemaal sy oore mooi oop is, en dat jylle allemaal lekker warm sit, om nog ee story te hoor. Een redelike peikie het verloom, En ons profeet Elisa het siek geword aan die siekte waarmee hy sal doodgaan. En Jovash, wat op daardies daarom die koning van Israel was, het vreeslik oor hom geheil. Hy het na hom toe gegaan en hy het geween en hy het gesê, Ach, my vader, my vader, waar van Israel en sy reuters? En Elisa sê toe vir hom, Neem 'n boog en peile. En Jovash het toen vir hom een boog en peile geneem, en Elisa sê vir die koning van Israel, sit jou hand aan die boog. En hy het het gedoen, want maats, dit beteken nou span die boog, kry om reg om te kan schiet. En hy het het gedoen, en Elisa het toe sy hande, op die koning van Israel, op jowa sy hande gelee. En verder sê Elisa vir hom, Maak op die venster na die ooste toe. En hy maak toe die venster oop. En Elisa sê vrom, skiet! En hy het geskiet. Toe sê Elisa, A peil van oorwinning van Jave, en a peil van oorwinning op Aram. Jy moet die Aramiers volkome verslaan in Afek. Jy moet hulle heeltemaal oorwin. En verder sê Elisa, Neem peile. En hy het hulle geneem. En toe sê Elisa vir hom, Slaan teen die aarde. En Jo was jy driemaal geslaan. En toe het hy opgehou. En toe word hier die man van vader Yahweh, Elisa, Baie kwaad vir hom. En hy sê, Jy moes vijf of zes maal geslaan het. Dan sal so jy die armeers volkome verslaan het. Jy sal so hulle heeltemaal gewen het. Maar nou sal jy hulle net drie keer verslaan. En nadat Elisa dit gesê het, het hy gesterwe en hulle het om begrawe. En toe, net toe die nieuwe jaar begin het, so by die ingang van die nieuwe jaar, toe kom daar een bende moabiete in daar die area. En terwijl die mense bezig was om 'n man te begrawe, sien hulle skeelik met eens hier die pende wat aankom. Daarop het hulle die man wat hulle mee bezig was op daarie oomlik om te begrawe, in die graf van Elisa gegooi. En toe die man se gebeente met die beenderen van Elisa in aanraking kom, het hy onmiddellik levende geword en opgestaan op sy voete. Maats, kan jylle dink wat groot wonderwerk was dit? Elisa is al dood en sy lichaam leid daar, sy bene leid daar. En toe hulle hierdie man wat hulle nou moet begrawe vat en hulle gooi hom op die bene van Elisa, toe is daar soveel krag in Elisa's geramte van Jawe, dat hy onmiddellik daar weer levendig word. Is dit nou nie wonderlik nie maats? Vir nog ou oulaas, het daar iets deur Elisa gebeur, het vader een wonerwerk bewerk. En die koning van Aram in daar tyd, het Israëlse mense vreeslik verdruk, al die da van koning jehowa gas. Maar nadat hy gesterwe het, het vader Jawe ons volkie weer barmhartig gewees. En later het hier die koning van Aram, Gazael, gesterwe en sy sien het in sy plek koning geword, en toe het hier die woorde van Elisa, wat hy gespreek het, ja, alles wat hy vertel het, aan Joabash, terwyl hy by Elisa was, op sy sterfbeek, dit het alles waar geword, en Joabash, het weer vir Israël, herover, en al die volk daar gereed, Joabash, het hierdie koning van Aramse sien, drie keer verslaan. En dit was dan die laaste wonderwerk, waar Elisa by betrokke was, doordat sy beendere, een man opgewek het uit die dood. Nou jylle moet een heerlijke dag verder hee, en genie die reen wat vader Yahweh ons gegeet, en sê ook vir hom, baie, baie dankie daarvoor hal Moi